În vremi îndepărtate tare, când robdei lui Alah se aflau pe pământ puzderie și a mânca mult și a vorbi mult se socotea a fi un păcat, trăia o biată văduvă, fără de nimeni pe lume, în afară de un fecior chel. Cât era ziulica de lungă, Cheloglan mâna turmele de vite pe munți și costișe, ciobânea pe la țărani înstăriți, și așa câștiga pentru el și maică sa un blit de mâncare, bună ori proastă, multă ori puțină, după cum se nimerea. Ei, și așa, odată, pe la chindie... Seara bună, Maicuță! Am mai încheiat o săptămână. Bine ai venit, fiule! Dar ce? Pare abătută. Ce supărare te apasă? Ai întâmpinat vreun necaz în lipsa mea? Mă războiesc cu gândurile fiule Iacă. Ai ajuns de 20 de ani în sat, toți cei doseamă cu tine s-au rostuit pe la casele lor. Iar cei doseamă cu mine se bucură de nepoți și străiesc bătrânețe antiche. Așa e. Așa e mai cu Da. Ce ai de făcut? Ei, de când crezi tu că toți stau și chipzuiesc la treaba asta, fiule? Fără însă ai dat de capăt. Hai să zicem că mi-aduci noră în casă. Dar cu ce să facem nunta? Ce daruri să-i dăm miresei după datină când își scoate vălul de pe față și-și arată chipul? Și mai ales ce să punem la foc zi de zi? Hm? La noi în gospodărie fluie răvântul. Pasămite că ne e sortit că așa cum am trăit până acum, așa să rămânem până la sfârșitul zilelor noastre. Două bufnițe singuratice. Maicuța mea, oh, oh, oh. bătrânica mea dragă cu părul cărund și fruntea brăzdată de griji și necazuri. Nu mai suspină, hai. Nu-ți mai face atâta sânge din pricina mea. Uite, mâine chiar îmi iau trai cu merinde și pornesc la oraș. Tânăr voinic și deprins cu munca să nu Uite, am să trudesc din greu și am să agonisesc gologani Apoi mă întorc acasă și îți îndeplinesc dorința Să fii bunică, să ai un trai tifnit în cinste și dragoste Hai, hai, fi cu inima ușoară Are să fie bine, ai să vezi, are de, să fie bine Te-ar ajuta norocul, fiule, să fie precum spui tu Așa va fi, măicuță, n-ai teamă de ziua. E, parcă e prea devreme ca să-mi trezez fecioru. Să-l lasă mai doar mănințăluși. Cum? Te-ai la fiule? Ești gata îmbrăcat? Păi nici cocoșii nu s-au trezit ca lumea. E, dar ce ai gândit, măicuță? Cam șuguită șuguit aseară. Hai, uite să facem trai asta cu merinde. Totul e pregătit de cu seară, băiatule. Uite, uite, ține, ține chiupul cu lapte bătut. Așa. Și plăcinte și azimă. Uite și câteva căpățâni de ceapă vineție. Sare, uite și vasline. Gata, gata, ajunge, măicuță. Mai oprește și pentru tine. Și acum, acum rămâi sănătoasă, bătrânica mea dragă. Ai încredere credere în mine și n-are să-ți pară rău. Te, te duc cu bine, fătul meu. Cu noroc să-ți fie presărată calea De tu, mama de tu. Rămâi cu bine, măicuță Rămâi cu, cu bine Rămâi cu bine măicuță! Da. măicuță dezorit ce sunt, era să uit da. Ce zici, să nu trec și pe la Hasan Să-i spun și lui Poate că ar vrea și el să mă însoțească Treci, cum de nu trici, fiule Mi-ar fi mai ușor să vă știu împreună Printre străini Bate-i în geam și spune-i Prea bine, măicuță Îți arut ochii. Să te întorci sănătos, și voios, fiule! Rămâi cu mine, Maicuță! Rămâi cu bine! Să te întorci sănătos! Ginei! Sunt eu! Ha? Ah. Eu, ce A S-a întâmplat ceva? Hai, intră în casă. Bun găsit, Hasan. Uh, bun venit, moi. Uite ce e, prieteni. Noi doi. Uh. Tu și cu mine. De când ne știm, am trăit mai apropiați decât frați. Împreună am mânat vitele altora, prin munți și printre stânci. Împreună am împărțit frățește, bruma de câștig dobândit. Asta așa e. zi mai repede despre ce e vorba. E, iată-ne, ajunși la vârsta bărbăției. A venit vremea să ne însurăm, băiete e. Sărăcia noastră E o staviulă de netrecut frățioare De asta ai venit cu noaptea în cap? Să-mi dezvălui ca pe niște taine lucruri răștiute? Stai, stai, nu te pripi, Hasan e. Ascultă Eu plec în pribegie e. Plec să-mi caut norocul Voi trudi la oraș și mă voi întoarce cu gologan la chimir ah, Și atunci ne-am însurat și noi ca tot omul, nu? Întocmai, Hasan Mamă! Mama! Mama! Dă fuga, mamă! Pregătește-mi iute de alegure, că eu pornesc la drum cu Kelogran. Să limbă norocul să mai țină și cu noi. Hai, hai zonăște, mamă! Hai, bine, Dacă mai e frățioare. Of. E miezul zilei, mm. după razele de soare care ne cad drept pe creșteți. Să găsim... Aia. să găsim un loc de și să ne așezăm. Da. Ia. Ha? Ia stai. Ce? Parcă se aude clipocit de apă. Da? Ia uite, uite. vezi cu ăla de copaci? Uite acolo nițeluși mai la vale. Nu, nu, nu, mai spre dreapta. Da, da, văd. Acolo trebuie să fie apa. Hai, intră acolo. Dacă o fi așa, am găsit cel mai nimerit loc pentru întâiul nostru prânz de când ne-am părăsit vetele. haide -mi. Bine ești la umbră, frate, Hasan. Așa. Hai să îmbucăm ceva. E, uite ce e Chiluglan. Da. Până la oraș mai avem cale, nu în jucării. avem. Păi eu zic să nu dăm iama prin amândouă traisele cum de așa deodată. Mai întâi să mâncăm din traisea și când dom termină o deschidem și pe a mea. A? Înțelepte cuvinte, Hasan. Uh -huh. Așa o să facem. Așa o să facem. E, hai. Ia! Ia din măslinele astea și din azimă. Uite, uite, uh, uite! Ține, ține și orice uite, ia! Ia un nou. Bă, mai trag o dușcă din apa asta să-mi țină la drum. Că tare, bună și rece. <laughs> și între timp eu îmi strâng și... Acum la drum, frățioare. La drum. Uite, uite un platan. m A ținut alac cu mine. Picând oboseala să o săptămână încheiată, de când tot mergem și mergem prin coclauri de munte Așa uh, Mai ai ceva în 300 Kelloglan? <laughs> da, dar i-am cam dat de fund, boiete uh. Mai sunt câteva fărmituri Hai să le împărțim și pe ele, frățește Așa Acum a venit vremea merindelor tale. Ce? Ia să vedem cu ce mă ospătezi. Eu cu ce te ospătezi? <laughs> Bună-ți cu istețule. Ce? Doar nu ți nearău să te hrănești pe tine și o să rămân flământ. În creier de munte, pradă fiarelor și păsărilor răpitoare. descurcă Te te cum știi, că eu te părăsesc, Keloglan. M-am <laughs> odihlit destul de Stai! Ce? Dar tu... Tu glumești, Hasane, nu Ce asta? glumă mai? Până la oraș mai care, băiete! ia ziua bună de la mine, Logan, că n-ai să mă mai vezi! Hasane! Zi... Hasane, doar nu o să ai inimă să-ți îngropi de viu singurul tău prieten! Ba bine, că nu ești... Stai, stai! Oprește-te, frățioare, oprește-te! S-a dus. S-a dus cu adevărat. Oh, ce mă fac? Ce mă fac eu acum? Ah, capul sus, Chiloglan. Trebuie să răzbești. Ai făgăduit mamei tale. Hai, hai curaj, flăcăule. Dibui tu vreo casă pe-aproape. Ia s-o iau pe poteca asta. Pare mai bătută. Are noroc am avut. Uite, colo parcă e una de post. Da, da. Sunt niște situri, dar cât sunt de derăpănate. Un fost han, pe semne, surpat de ploi și de vânt, părăsit și pustiu. Pustiu și el, ca și mine. Am să mânc noaptea asta aici, și mâine pe Lumină găsesc eu și un sat. <sus> Să mă cuibăresc bine în ungherul ăsta a? Și să trag un pui zdravă de mare marem câteva ceasuri să uit și de foame și de sete Și mai ales de prietenia trădată Ce-o asta? Visezi? Ba nu, nu. Sunt treaz, iar ce văd de aivea? Cum mai forfotesc omuleții ăștia de oșcapă. Ce-ar fi? Pitici sau duhuri? Ce scufia, ascuțite au pe cap și ce hangere la brâu? Mese întinse, cazane cu mâncare, șiruri de berbeci întregi. Oh, abia acum îmi dau seama cât mi de foame. Stai, să nu mă dau de gol. Să rapt și să văd, să văd cât mai bine Ce minuni se petrec în adăpostul ăsta pustit Ah, ce de bunătăți! În viața mea n am văzut atâtea Și ce mai roiesc omuleții în jurul meselor Cum cântă din dobe, tamburine și clarinete și... Țopăieți, mamă, ce mai... sopoie, parcă nici nu ating pământul De asta e, au ostenit Ah, uite la masă ce poftă mai înfulecă. Ia-te, uite, au ostenit și de mâncat. Aduc în și cafele. Oho, trăiesc bine, omuleții mei, nu glumă. S-au încins la taifas. Despre ce-or fi vorbind? să vorbim pe rând, fraților, să povestim fiecare câte ceva neștiu de ceilalți. Da, ia, cu toții cu tot și ascultați la asculta, mine asculta, asculta, asculta, asculta. Sunt sau nu sunt cel mai bătrân dintre toți? ce bătrân, ai și uitat câte sute de ani ai da. așa, așa. Eu toată viața mea numai o patimă, una singura am avut Care? Care? Care? Care? Care? Comorile da, Și știu că nu mi-am pierdut vremea în zadar. da Am izbutit să dau de urma tuturor comorilor tainuite și ferecate comorilor. în farmece de pe meleagurile acestea, te, te pomenești ca mă rog, cum spune proverbul, fiecare noapte cu ziua ei. <rickets> Vă dați seama că nu-i lucru, nu? Că nu sunt puține. Da, sigur... Cea mai apropiată de aici se află sub platanul strevec de pe muntele din spatele a, nostru. Sub platanul de mare, mare, în patru colțuri, năpădită cu mușchi groac. Vedeți sub ei? Ce credeți? Ce, ce, Numai ce, ce, aur, diamante și smarăvii. Ca să ridici spedea și să poți lua bogățiile de aur și nestemate, trebuie să aștepți vremea chindiei. Ah, când umbra platanului acopere în întregime piatra. Așa, așa, așa. asta e vraja și taina comorii și nu alta. Minunat! Ceva mai departe, într-o vale numai cu trei măslin, a, atâta măslin. trei măslin cu unei prăbușite. Mori prăbușite? Acolo, iar, pușdere de giuvaieruri și aur și... Și sub treptele din satul părăsit, dincolo de muntele din față. Măi, măi, mai ce mi-a fost dat să aud. Văd o Să în casele de până nu Să Au pierit de n-ar fi resturile de mâncare, nici n-aș crede că a fost altceva decât o nărucire. Mm, gustoase mâncăruri! Mm. Și ce mai cafele! Ia să nu mai le nevesc. Să-mi umplu trai cu o fritură de berbec și azima. Să iau și puțină brânză. Așa. În chiupul ăsta o mai fi lapte bătut. Ia! Destul! Și acum? La drum, Cheloglan! La drum după comorile pomenite de piticul cel bătrân. Dacă e adevărat ce-a spus, ai scăpat de sărăcie, flăcăule. În timp ce Chiloglan... Dând de urma comorilor și umplându-și doldura cu aur și giuvaere trăistei i pântecoasă, ba și buzunarele și cămașa, luă drumul satului și al casei sale, Hasan ajunse cu bine în oraș. Aici însă, în loc să trăiască în cumpătare și chipzuință, se apucă de potlogări. Și iată că, într-o zi de târg, Și Mai hamal! Cine hamal! Cine vrea un hamal! Cine vrea un hamal! Cine un hamal ieftin. E ieftin. Mi s-a uscat gât când o de degeaba. Ce mai face cu ochiul ca aia cu rachiu? Să mă apropii și să iau pe furiș. Ce dacă n-am o părere? Trebuie să mor? Ce mă lasă? Cine? cine? Cine, cine o fi? Cine o, fi? Cine cine? o fi? Pare străin. E Hasan, am răvit în rele. Cum de nu-l cunoști? În <cute> câteva săptămâni să de chea cu alții în 10 ani. Așa, Căși, minținuos, leneși. Foarte barbut. No, bă, Bia, bă, aruncă într o clipă ce a izbutit să gâștige zile de-a rândul. -a. Și dacă nu mai are cu ce bea, fură. Că Nu da, Nu da, bă. Nu da, bă. Nu da, bă. Nu... ia mă de pe mine, Nu mai da, Nu m-a că... Că plec eu, te pune-o... Haide, haide! din ochii noștri să nu-ți mai calce picioarele prin orașul ăsta, ca atunci nu ai să scape așa de ușor. Hai! Nu mă Nu mă îmbrânci mă, că plec și singur. Credeam că nu mai scapă întreg. Nu mi-am mers prea bine prin meleaguri străine. M-am luat după... Ne tu, de celogan, voi trudi la ora și mă voi întoarce cu gologan, la chimir, pe tribnicul, mișcinosul. Uite ce noroc am, am găsit mă, m-am întorc acasă, mai calic și mai strânțeros decât am plecat. Iată, iată și satul meu. Dar ce, ce-o fi asta? Ha, te vomenești ca o flacă, mă întorc eu și se bucură. iată și pe Abdi Moralu, să-l întreb pe el. Abdi! Nene, Abdi! Ce? Ce-i drumetele? De ești puși pe cerșit, ai noroc cu carul. E nuntă mare la noi pe vei și tu. A? A, nu m-a recunoscut. Ce te nene? Ei, prilej de bucurie pentru toată suflarea. Ahmed Aga reîntors de mult în satul nostru, ca proaspăt gospodar cu și se însoară cu fica bătrânului nostru Agă. Pentru nunta lor e atâta veselie. E o veselie. Veselie? Cine să fie Ahmed Aga, de nu-l cunosc eu. Născut și crescut aici. A plecat și moralul. Ia. I-a fost teamă că se mă lipsește de sărăcia mea. Și totuși, totuși povața lui nu-i de lepădat Să merg și eu la nuntă Poate capăt, mâncare și băutură Că tare și hrămesit Ia. Am ajuns Am ajuns Unde-o fi minele? uite și pe Cheloglan! Ce mândru arată și ce strai bogate are da? Chiar el e Mirele. Ele, deci, Abdi Haga. Să mă apropie. Keloglan. Glasul lui Hasan. Frate. Unde ești, Hasane? Te uiți în jur și nu mă vezi. Nu mă recunoști. Sunt aici, în fața ta. Aici sunt, Iartă-mă, prietene. Scoală, scoală, Nu, nu, nu în gelunchea în fața mea. Nu-ți port pică. Ce-a fost a trecut. Să ne înveselim amândoi ca pe vremuri. Hai, hai, vino în colțișorul ăsta și o spatează de mai. dar cum, cum te-ai ajuns bogat? Un joc al întâmplării, prietene. Da. Când mai lăsat-o acolo în custietățile alea singur cuc, I am, am pornit-o da. mai departe pe poteca cea mai îmbătătorită. Cu gândul să dau de vreo așezare omenească, să nu de foame. A -a. În loc de asta, am dat de un han părăsit. Și si, si de noapte, m-a trezit o forfotă grozavă. Zim totul, cu de totul, te rog. Pe tine să mă ascund, prietene. Da. Erau pitici, ducuri, nu știu nici acum. A -a -a -a. Au băut, au mâncat, au cântat, au danzuit și după aia au pomenit despre comori ascunse în pământ de sute și sute de ani. Dute, trebuie să mă duc. Dute, dute cheloglane! Dute, Eu mai vorbi noi mâine. Să pup acum pic de oboseală. Un somn bun și mâine în zorul și pornesc pe urmele lui suflu toate tainele piticilor și pe urma să auzim de bine furtate. Ma pe trai și berechet. Și la tine mă uit doar dacă... Doar dacă am să am s-o fac. Ce-ți și cu soarta asta, mea? Iarăși sunt pe drumuri. Dar acum în cartea fericirea pe aproape. Dar unde fihano l-a părăsit. E vrem să dau de el. Ha. Ha uite zidurile prăbușite. Se iuțe spațiu să ajung înainte Am ajuns. Ăsta trebuie să fie un care a masc cheloglană nâtea care a schimbat soarta. Mă mai bine și să apuc să Băi de mine, ce-o tărăboi. Ai zice că se prăbușește pământul. mi-a spus mie, Keloglana. Aha, uite și omuleții de-oșcapă. Forfătesc în jurul... În jurul cazanilor cu mâncare. A în întinse. A copanilor fripte pe jărate. A putineirilor. Se așează la masă, are. Ba nu, nu. Cel mai bătrân dintre pitiși le face un semn. Se adună cu toți în jurul lui. L-arma încetat ca prin farmec. Ascultați la mine, fraților. ascult și eu, n-ai teamă, ascult. Deschideți-vă bine urechile, prieteni, da? spune, spune, spune. Cineva Cineva s a isteț la comorile vrăjite pe care le știam um, eu um, de atâta abobara. vreme da. și despre care v-am povesti și vouă. Da. Nu te uita, Da, da, da, da, da, da le-a deschis cu atâta dibăcie, de parcă el cu mâinile lui le-ar fi îngropat acolo. S-a da, da, da, da. înfructat din ele pesăturate. Da. Să dăm de el mai înainte așa, ca tot se de aurul da, și toate juparelele să-i se scurgă așa. în buzunar. La așa. creabă, fraților, da, o să-mi iubuim că ne cine știe ce pier, taci așa. chitic și ne ascultă tainele. Stați, stați, stați, stați, ia, stați în Ah, ce, ce? Eu simt pe aici, prin preașmă, miros de om Ia, adulmeca și voi Mi -mi Miroasea pământean? Miroase, miroase, miroase, miroase, miroase. Ah, a, E adevărat, miroasea om Atunci știți ce? Să ne luăm după miros și să scormonim peste tot Să nu rămână nici un colțișor, nici o ascundătoare orică de mică necercetată Ia-te, uite în ce m-a băgat De cum mișule cu torțe aprinse și răscurăți fiecare piatră nu știu ce hange le-a scutit, da? Să fac. Aureau! Nu mai ascultă picioarele! Nu pot să le mișc! Ia di oameni, ia, ce-ai dorit să zele! Să ne lege niște să-ți facă o lege a lui! Mă rog! Mai cu legea mea! Să se apropie! Se apropie! Să ne lege niște ani! O zi a lui! Aia! Aici mi era îscoada. Vă te facem. Părăme Fraților. Fraților. Am scăpat de un dușman, fraților. Acum să bem și să chefuim fără grije și astfel s-a săvârșit din viață într-un chip năprasnic, Hasan cel rău și hain care, cu gândul numai și numai la el, n-a pregetat să-și împingă la pierzanie prietenul din copilărie mai apropiat decât un frate. Cât despre bunul, dreptul, harnicul și inimosul Chelogran, în satul lui și-a durat o viață frumoasă, în tihnă și cinste, îngrijindu-și după făgăduială mama și înconjurându o cu un cârd de nepoței. Ei și-au atins visurile, au cunoscut bucuria vieții împlinite și mi-au trimis și mie vești despre ei și daruri, iar pentru voi, urări de sănătate și voie bună.